בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"ו, מיוסד על תורה כ"ו וליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהו אבותינו, שתעזרני ותזכני להתפלל תפילתי לפניך בכוונה גדולה, ואזכה שלא יצא שום דיבוש על התפילה מפי בלא כוונה, ואשמע באוזני ובלבי היטב מה שאני מוציא מפי, שאשמע מה שאני מדבר. ואכוון היטב בכל דיבור ודיבור של התפילה. ותעזרני שיזכה להתפלל ולהתחנן תמיד במסירת נפש. תשמרני ותצילני מחשבות זרות שבתפילה, ותיתני כוח וגבורה להתגבר על כל המחשבות זרות שבתפילה, להכניעם ולשברם ולגרשם ולבטלם שלא יתקרבו לתפילתי כלל. וקומה בעזרתי ותן בלבי בינה ודעת ועצה וגבורה דה קדושה להתגבר ביותר בכל מקום בתפילה שבאים שם ועלי מחשבות זרות לבלבל חס ושלום. שאתגבר באלוה המקומות דאי כא בהתגברות גדול ועצום מאוד ובמסירת נפש ביותר. ואזכה להתגבר אז בכל עוז ותעצומות ואמסור נפשי אז יותר ויותר עד שאזכה לשברם ולנצחם ולתאר את התפילה מכל מיני מחשבות זרות ובלבולים ויזכה לברר ולהעלות ניצוצי הקדושה המלובשים בה מחשבות זרות, ותיתן בכוח לבררם ולתקנם ולהעלותם למקור חוצבם, להשיבם אל הקדושה. ותרחם עלי ותושני תמיד שתהיה תפילתי זכה ונקייה בלי שום פסולת ובלי שום מחשבות זרות, באופן שתוכל תפילתי לעלות לנחת ולרצון לפני כיסך ועודיך, ותעלה ותנסה להיות כתר לראשיך ותתפאר ותתענג בתפילתנו. ויהיו לך שעשים גדולים מתפילתנו ומתחילותינו תמיד, ותמלא רחמים עלינו ותשיב פניך אלינו ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.